Den här podden Skolsverige hittar du på skolsverige.com, Soundcloud och iTunes. På skolsverige.com kan du också gå in om du vill gästa programmet, ha förslag på teman du vill att vi ska ta upp eller om du har en bild på din skola som du vill att vi ska använda som omslag. Men nu så rullar vi vignetten. Vi kör igång dagens avsnitt och eh, det funkar ju så här att vi har först lite korta nyheter sen har vi dagens tema som är LNK, jag får byta mig tungen för att inte kalla henne LNK Det kommer att hända för gången. gång eh, och sen har vi en elevkrönika på slutet och vi ska ja. säga det att eh, de tre kommande avsnitten, vi har tre avsnitt kvar innan sommarupphållet de har vi redan spikat tema för Det har så, vi gjort eh, vill du vara med och prata om dem, hör av dig mm. Nästa vecka kör vi lärarutbildningen i avsnitt nummer 18. Nummer 19 är Lärares blick och nummer 20 handlar om OECD och skolpolitiken. Mm. Har du minsta tanke om någonting intressant om de här tre? Tveka inte. Hör av dig. Hör av dig. Så bokar vi en tid och så... Liksom... Styr upp det hela helt enkelt. Ja. Ja, men det är jätteroligt om vi, om, om vi blir fler. Och vi, mm. vi vill bli fler. Och det är ju Jakob Mölstam som sitter mitt emot mig. Precis, och det är Karin Berg som sitter mitt emot mig då. Åh, oh, wow. Det är så det funkar? Ja, det hade varit Exakt. väldigt konstigt att jag satt någon allra stans. Det hade varit intressant. Ja. Utifrån ett annat perspektiv. Men, Hur, om vi ska köra igång dagens nyheter då? Det gör vi, det gör vi. Vad har hänt, Vad har hänt i veckan? Har du något. Ja, den första nyheten som jag vill lyfta. Eh, jag hittade en ny podd. Som heter Möjlighetsmästarna. Man kan gå mm -hmm. på möjlighetsmästarna.blogspot.se mm -hmm. Det är Ulrika Jonsson som kom två i Guldäpplet i höstas. Hon är Just någon sorts det. specialpedagog i kanske Södertälje, Solentuna. Jag, jag minns aldrig, nej, Södertälje tror jag. Men ni, ni jag båda aldrig. ni två kom två? Eller kom ja, några... nej, nej, nej, hon och jag kom två. Och hon ah. har startat en, en podcast. Hon har gjort två avsnitt, de är så här sju minuter långa. Det är hon, en dator och en mikrofon. Och hon har, för det för första, hon har en fantastiskt bra radioröst. Och Det är intressant med folk som kan som är experter inom sitt smala område. Och Men specialpedagogik, eller ja, Men specialpedagogik och IKT, IKT, IKT, just. Det finns liksom två ja. olika aspekter där är som är ganska intressanta. Mm. I alla fall den första gästen, om ni inte bjudit var, var med och byggde upp det av vad jag förstår i Sveriges första skoldata-tecknos. Så, så det finns ju någonting intressant i det där, mm. säger jag hela tiden. E, inser jag när jag klipper vår podcast med den där Helst, ja men, eh, men hur som helst, var hittar vi, men lägger vi, en, vi lägger ju då som vanligt jag en, en länk. Ja, ja. Eh, möjlighetsmästarna. Det är en intressant podcast, det är kul att fler och fler lärare där. Ja, och mm. sen har ju i veckan har vi ju haft webbstjärnan 2015. Det har varit final, det är, ja. alltså det är 63 000 elever i hela Sverige som är med i, i webbstjärnan överhuvudtaget. Det är den här Sveriges största skoltävlingen. Men du, var du med i år? Nej, nej, ja, så här. Jag brukar registrera några bidrag till gemensamma projekt. Partili Stories är ett webbstjärnanprojekt. projekt, Partili Talks är ett projekt. Men jag och mina kollegor, mina närmaste kollegor, och mina elever väntar med vad jag gör. Vi har en idé på gång, men den gick inte att sjösätta till i år. Så vi sparar den lite till nästa år, jag. Ja, för jag, jag är ju, vi, har ju, vi provade ju här nu. Mm, mer mm. för att vi ville ha lite möjlighet att blogga och lite möjlighet att sådär. Det, det ska vara. Och, men vi, det var ju lite roligt För vi satte igång mm. Och det var en kollega Hon satte igång fem stycken mm. Hon hade ett elen dollar särdom dem bara men, men, och, och eftersom vi är ju då på gymnasiet och Med elever som inte kanske Känner sig så hemma med Att skoljobb Alltså de, när de inte känner sig hemma Så blir de inte så här helt samarbetsvilliga Alla gånger Nej. Eh, och vi, men vi, vi, jag är inte så här jättenöjd men vi tävlade, vi var ju ändå med men vi fattade aldrig riktigt att det var en tävling höll jag på att säga. Nej, Men det där ska man ju skita i faktiskt alltså, så här, det, det, det är en himla rolig grej och den här veckan har varit final så det är väldigt mycket fokus på själva tävlingen och, mm. och liksom, det finns någonting i de här som vi ska ta upp prata om sen men det viktiga är ju Alltså just att ta steget ut på internet med sina elever. Det är ju det som är den stora vinsten och den stora bedriften på något sätt. Absolut. Och så, och så får man ju en sån här: eh, Man får ingen domän. domän. Man får ingen domän. Man får ingen serverplats någonstans. Mm. Man får legendariskt bra support. Alltså mm. de som det är vad strålande. De, det är galet. Jo, men jag ringde och skrek lite för jag blev helt desperat. Ja, av, du är nog inte den första. Nej men jag, på, på ett sån här roligt sätt. Och så fick mm. jag prata med världens lugnaste människa som sa, mm. men nu lugnar du ner dig bara och så klickar du så här. <laughs> och du kan ju tänka dig att jag är ja, lite ja, ja. stressad lite irriterad mm. på att det mm. inte funkar. Hur som helst, eh, här gå in, jag lägger en länk till eh, den sidan där man kan se alla finalister och så, mm. gå in och kolla på dem för det finns något intressant i att lära sig av dem, hur man bygger bra hemsidor och och hur man mm. bygger bra projekt och liksom, den här juryn som man har jobbat igenom. Så, det, det, det spelar ingen roll egentligen vem som vinner. Det intressanta är att alltså, det finns mycket bra inspiration till projekt som man kan lära av kollegor runt om i mm. Sverige. Det, det, jag blir galen på att säga lektion.se, sno vårt koncept i av, här är en stensiv, för mm. Det är bara helt meningslöst kollegialt utbyte. Men här finns det något värdefullt av att lära av hur andra byggt upp sina. Det handlar inte om att kopiera av, men det handlar om att se potentialen i internet som undervisningsverktyg. De har bidrag från första klass. De är mm. jättebra. Några av de bästa bidragen de har är barn som knappt kan läsa och skriva. Mm. Och hela vägen upp till liksom de som var förra året, demokreativa och sånt. Superbra på gymnasienivå. Alltså det är så här. Ja, ja, säga. ja. Men absolut. Och det, det, det som jag kan känna är ju... För jag har varit inne och tittat på mm. de här vinnarna mm. framförallt förra året. Nu har jag inte riktigt hunnit med det i mm. åren. Mm. Men det som är lite sorgligt är väl att det om man då inte är jätte... Man förstår liksom konceptet, man förstår idén Man förstår alltihop Så skulle mm. jag vilja ha en manual mm. <laughs> för, för om man nu att Det här vill vi verkligen göra Okej, okay. men hur har de egentligen tänkt Alltså undersidor Alltså, mm. Mm. alltså rent praktiskt För det, det har du inte Den kunskapen eh, Helt och fullt Nej. Då blir det väldigt svårt att omtolka Och har du bara kunskap om din egna liksom, Som du har byggt någon gång så skulle man behöva liksom, kanske lite mer. Men det finns ju mycket på webbstjärnan. Men jag förstår precis vad du säger. Och det är roligt att, så här, det, mellan raderna låter, låter det som att du säger så här. Kan inte de som vinner saker bara berätta hur man ska göra tidigare och dela bättre? Liksom. Och det är roligt för jag och mina elever var några av dem som vann förut. <skratt> <skratt> så jag tar, jag tar på med den kritiken. Jag förstår vad du <skratt> Jag bara suger upp. Liksom, så jag, ja, Nej, jag, men jag, jag det. Det är jag ju jätteroligt så... att titta på. Men man blir så här, Jag vill också hur gör man? Ja, Jag förstår. Och, och kravet som de har för att ens få vara med i tävlingen är att du måste ha en om oss-sida. För att vi är den ja. här, vi är det här med bakgrunden, det här är vårt syfte, där det, det här är regler. Så. Man kanske ska ha krav för att få gå lite längre i det. Mm. Att man också har någon delbarhetsgrej. Att man har någon grej att säga vill du göra en egen sån här? Följ den här listan. Det här att är tutorialen. Att, liksom, det här WordPress-temat har vi använt. Så här har vi byggt upp det där. Vår tanker är vår struktur. Att man premierar den sidan. Som mm. man verkligen kanske lägger in kravet på att göra det enkelt för andra. För det är ju naturligtvis alltså, det är en jättebra praktik att ha det. Mm. Men det är inte, vad jag vet, ett, ett kriterium. Nej, det är det inte. Men, men jag tänker att det hade varit fantastiskt om i alla fall vinnarna gjorde det eller någonting sånt där. Nej, jag, jag tycker man, man, man kan ha en alla. krav för att det ska komma långt. För då, då får man fler ja. göra det. Även om det är små som, som, inte, som, som inte bryter igenom men som liksom på något sätt ändå gör något intressant. Mm. Om de sätter sig nu för funderar på hur kan jag förklara det här för någon annan då blir de lite bättre på det. Ja! Det tycker jag. Det är om webbskärnan. Ja. Lägg lite tid på det sen, ser du, tänker jag. Det, det tycker jag. Precis. Och den sista nyheten kommer från, från början, från kamratposten. Där har du en nyhetskälla för skolutveckling, ser du. Ja! De fick problem, eller de fick inte problem, men de fick fler och fler barn som skrev in till dem om att mina föräldrar lägger ut bilder på mig på Facebook och grejer och jag vill inte det. Jag tycker det är pinsamt och jobbigt för jag kan ingen kontroll över det och en massa släktingar och massa så här, familj och och liksom deras kompisar kan se det och mina kompisar kan se det, jag ville inte det. Och, och så då, de skrev, barnen skrev inte, nej. Som en del säger, hjälp, vad ska jag göra liksom i, i inskrivningskrepp. Inskriv. Och då tänkte de säga, nej, det måste vi kolla vidare på. Så du gör en undersökning med 1200 barn uh. av deras läsare. Då visar det sig att 28% procent har varit med om att deras föräldrar lägger ut bilder på dem på nätet utan att man ville. det. Och då tänker jag att det där är det där är någonting som vi behöver prata om, tänker jag. För att, jag Lå. menar, eh, jag, jag, så här, mm. ska, jag ska säga, mm. jag har ju tre små barn. De är mm. inte så himla små längre. Nej. Jag har en sexåring, jag har en tioåring snart. Och, och han är sex snart, mm. om någon månad. Mm -hmm. eh, och sen har jag en tolvåring. Mm. Och de där killarna, eh, när de var... Alltså när jag var små, när tolvåringen var lite så fanns det inte sociala medier. Vi tog fortfarande eh, kort med analoga kameror. Men, <laughs> men, <laughs> ja, det är något sånt. Det, Ja, det är helt sant. För jag vet att det var så. Men däremot, eh, så, så när, när vår yngste son kom så, så var det ju liksom. Då fanns ju Facebook och allt det här, Och då la vi ut tre kort på dem där. Men då var de ju så himla små. Och sen, mm. Men sen har det ju blivit att de stora helst inte vill. Nej. Eh, och, och då får man ju bara ge fanken i det. Men, men jag vet man ju att... Man måste respektera det, man måste ja, förstå det. Det verkar utifrån den här artikeln om exempel de tar så är det inte ens säkert att alla föräldrar fattar den kring. För man tänker att det är harmlöst, man tänker att det är skärptig. Ja, och, men jag, jag tror inte riktigt att jag har tänkt... De har sagt till mig några gånger, men mamma lägger av. Mm, och, mm -hmm. och det där är ju inte heller... Och sen har jag faktiskt tänkt det själv att... Då kan man varför ska jag lägga ut en bild på liksom, mm. jag brukar, alltså man kan ju ta kort på olika saker, man kan ta kort på en rygg när man cyklar eller man kan, men jag tror att de behöver tänka lite på det där ja. som förälder, vad vill och, och prata med barn? Det behöver man absolut göra och jag tänker att man behöver tänka på det som lärare också, för att jag, ja. jag jobbar med, med internet i flera år och vi har liksom börjat publicera det i flera år och jag har jobbat med liksom Instagram och med, med sociala verktyg och så i, ganska länge och i, i sammanhanget mm. och, och då tänker jag att så här: från början handlar det om att så här, vilka elever har konto och vilka har inte, vilka har en egen mobil vilka har inte, det mm. var liksom det som skiljer åt. Idag senast, bokstämmer idag när jag gör de här lektionerna så, så märker jag att säger det finns fler och fler som inte vill eller som inte förstår värdet av att lägga ut på nätet och då, då tänker jag att man kan inte tvinga någon man måste respektera det så då måste man hela tiden erbjuda ett alternativ till det jag tycker att det är värt att ändå göra det men man behöver erbjuda sätt att liksom anpassa sig efter det och anpassa sin undervisning efter det så att man ändå respekterar att det är deras beslut och jag undrar så här: vad beror det på att den förändringen finns där är det för att de är mer medvetna idag är det för att de är det publicerar av deras föräldrar? Så att de känner, nej jag vill inte mer. Handlar det om att de vill, liksom, för vi gör inte det så mycket i skolan på det sättet. eller så Inte, inte alltihopa hela tiden. Så. Eller är det så att de numera är så måna om sitt eget flöde och sina egna följare. Att de inte vill lägga ut någonting som inte de själva verkligen brinner för. Eller sitt digitala fotavtryck överhuvudtaget. Det kan också på liksom, våra tidningar eller våra, våra hemsidor och så att man vill inte där, finnas där med de här grejerna för att det är inte är ens egna initiativ. Från början var det bara någonting man gjorde på kul och det var liksom skitsamma, men nu blir det viktigare och viktigare att det är en del av Imageen. din personlighet. Alltså jag, är det en grej att barn tänker image? Jag vet inte. Men alltså på ett sätt så tror jag du har rätt. Eh, när vi pratade innan här idag mm, om mm. det här eh, på ett sätt ja. eh, mer generellt så tänkte jag nog tvärtom att, att eh, sådär. men, men, men om jag tänker på vilka elever jag har, alltså vilka, vilka mm. klasser jag har, där man är bjussigare på att amen, jag kan prova det här, jag kan prova att podcasta lite på kulturdagen. På, på mm. mm. jag, kan, jag kan tänka det är ju de som inte heller bryr sig så mycket om liksom, hur tar jag mig ut här nu då? Men, men de som men. funderar på hur, hur blev jag nu i detta? Men, mm. men, men, och är det så att de här digitala flödena är så stora att man vill bara förekomma på ett visst sätt? Men det Nej. är man? totalt men, hur ja, men Det är lite samma, samma idé. Att vi, mm. Vill vi liksom retuschera vår värld? Det kanske är en grej som gör att det blir svårare och svårare. Det är ja. en observation jag tycker att 28% är alldeles för högt och det visar på att föräldrar behöver kamma sig på något sätt. Föräldrar behöver kamma sig och fråga precis som elever behöver fråga innan man lägger ut ja. kort. Uh, och det tror jag handlar om att föräldrar faktiskt inte har en digital medvetenhet, punkt, slut. Ja men självklart, det är ju därför som förskolor runt omkring Sverige inför fotoförbud på alla Lucia-avslutningar att vara rätt för något för att de fattar inte. Nej. Då förstår inte hur olämpligt det är, men det är en annan grej. Mm. Uh, vi ska <laughs> gå vidare till dagens tema. Mm, dagens tema. Eh, LNK heter hon så ja. Ja, hon Jag säger heter... ju fel hela tiden Skitsamma, det, det får vara så eh, LNK, dagens tema Jag satt på bussen på vägen hit och tänkte Herregud, jag vet nästan ingenting om LNK Nej, men alltså saken i den är ju Att vi, vi pratade ju förra veckan Om den självklara skolan Ja, vi landade inga en ganska bra slitsats Ja, vi ville ha 2000-talets LNK Vi snackade om att skolan behöver det För, för att hitta visionen man inte in. Jo. Vi, vi landade egentligen så här vi behöver en vision för skolan, och, och därför behöver vi LN, en LNK av 2000-talet. Och på kvällen efter, då gick vi ut på en middag och träffade en, en engelsk skolutvecklingsmup, Phil Avery, Sybersjön. Eh, hur som helst, eh, han pratade om att han har varit runt i en massa skolor i Sverige och förstår inte varför inte svenska skolor har visioner. Nej. Varför inte skolledare bara? Okej, okay, men det här landet har ingen vision. Så här är vår vision på vår skola. Mm. Det finns inte. Det som är grejen är att vi landade förra avsnittet i så här. vi behöver en ny LNK för att få visionet till skolan och så. För ja. att det är den känslan man har av henne. Och så har både du och jag sitter och kollat in lite grann på ja, men, henne. Ja men precis. Och så, men vi ska ju faktiskt säga så här också. Mm. Att Ellen eh, Kay. Jag har varit i hennes hus. Och, och man tänker barnets århundrade. Och, det är det man fastnar på. Ja århundrade. och sen så är det ju så här. att Så fort våran skolminister får chansen. Så brukar han citerera eh, saker ur Ellen Kay. Barnets århundrade. För det låter inte mer smart. Ja eller jag tror ju han gillar henne antar jag. Ja, ja, ja men på samma sätt som du och jag gillar henne. Ja. Tycker jag tycker att vi är en absolut visionär. Jag tänker att hon har någon sorts guda status i, i skol, Sverige och i skolvärlden utifrån att man lite vagt vet vad hon håller på med. Och så Vi sitter och kollar upp lite där och det är ganska intressant vad som finns i henne. Och framförallt det mest centrala som man glömmer bort mm. om den här kvinnan det är att hon var, föddes på 1840-talet. Och har liksom varit aktiv under andra halvan av 1800-talet. Vilket jag säger ja. Men också, ja. Fattar du? Det är något jätteidigt. Alltså det var länge sedan. Ja, men hon är ju 1849 föddes hon, Vilket betyder att när hon skriver Barnets århundrade 1900. Ja, det var ju förra åren. Alltså absolut. Ja, och då är hon ju 50. Vad blir de 51 år? Precis precis. Och, och liksom alla hennes idéer, vi ska komma in på hennes pedagogik. Och grejer, men så alla hennes grejer var ju säga att hon det kommer från en jättegammal värld. Alltså, mm. Kolla på hennes uppväxt, kolla på liksom hur hon har så superstränga föräldrar, som bara. Liksom, barnen får inte prata om inte de blir tilltalade först. Man får inte liksom komma sent till middag för då får du något sorts straff. Man, alltså, Hela den här barock, jättebarocka, jättegammal liksom värden. Mm. Det är klart att det är färgheterna. Det är klart att det finns saker som är tidslösa i det hon håller på med, men det finns ju så mycket som är så otroligt daterat. Ja, men bara det här att bara för att förhålla sig mm. till en allmän skola ja. som vi pratat om, har pratat om nu två gånger. Att ja. vi har liksom eh, 1842, fick vi? Ja, ja, det var det en ja, ja, Och eh, hon är född 1849, vilket betyder att. Hon, hon var liksom i början av det. Ja. När det inte riktigt var en grej man litar på. Nej, för hon hade ju gu guvernanter hemma. som ja, och det, var liksom, det var hennes, hon, hon, hon propagerade ju för att det var så man borde lära sig. Man ja. borde gå hemma, man borde, man borde lära sig sina föräldrar. Man borde ha en guvernant, man borde liksom få individuell hemskolning. Mm. Det var liksom hennes vision för skolan på den tiden. Mm. Och då tänker jag att det, det kan man ju förstå utifrån att vi inte riktigt visste vad den kollektiva liksom, gemensamma skolan var. Mm. Man förstod, det var ingen som pratade om så på den tiden, det var ingen som pratade om sociokulturell lärande. Det var liksom någonting helt annat. Mm. Och, och jag tänker så här, om man ska bryta ner den pedagogiken för fram i Bohanets årundare och framförallt i andra böcker, så handlar det om så här, man ska ha tematisk undervisning i veckolånga block. Vi har några veckor av det här, vi har några veckor av det här. Mm. Någorlunda modernt, noglunda relevant det känns som att den som läser Lgr11 idag förstår att man kan inte kan hinna med allt det här om man inte jobbar ämnesövergripande. Men det var inte så hon pratade om tematiskt. Hon pratade om något sorts kurssystem. Om man ska vara så. Hon pratade mycket om att, här, självverksamhet och man ska forska själv lite mitt i 1990-talet är tillbaka liksom. Mm. Ja, men det gjorde vi. Vi ska i Det var liksom energi PBL tänker ja. jag. Ja, ja, ja, jag precis, tänkte precis. alltså ni, när vi alla läste det. Forska, liksom Och vi ska forska. Livsmedelsgrön. Hur vi gjorde <laughs> upp med det på ganska hårt. Ja, just här i Sverige gjorde vi upp med det. Alltså det, här, det blev ju väldigt tydligt när min syster började mm, på 90-talet. Mm, mm, mm, hon, hon är ju lite mm, yngre än jag. Alltså hon fick ju verkligen... Mm. De, de gick ifrån det här traditionella till Åh, nu har vi grupparbete. Och så hade de grupparbete typ hela tiden. Ja, ja, ja. Jag, jag har kollat efter min grupparbete att eh, Med hjälp av Lars Björk. Fantastisk person på Twitter och i övriga eh, 70-talet så blev det en grej. 1980 mm. med LG80 så skrevs in i läroplanen för första gången grupparbeten som en grej. Mm -hmm. Hur som helst. Eh, hennes pedagogik. forskar själv. Du ska göra ditt eget undervisningsmaterial. Det är så här som man bara dör. Och liksom på något sätt. Det, det finns, alltså hon har ju talat för många saker som hon verkligen, verkligen brann för de skolan. Och som mm. vi har testat under de här hundra åren. Eller 115 åren. Och Många grejer är bra. Det finns också massa grejer som är har myggat av och bara nej, det är vi klara med. Vi har testat det här, det var inte särskilt bra. Det var inte det leta efter. Nej, men en sak som jag tror behövdes då, 1800, mm, mm, mm. Alltså 1900, det handlar ju om att se utifrån barnets, barnets blick. Alltså hur barnet alltså, utgår ifrån vad barnet behöver, ja, barnets behovet, ja, barnperspektivet, ja, ja. tack. Eh, och... och hur man ser på barn. Mm. Och det tror jag ju har varit väldigt, väldigt tongivande Precis. för 1900-talets människor. Det är det som vi behöver bevara, hennes inställning till barn. Jag, samt, det är det som hennes grej. Liksom. samtidigt som hon pratar om, tolv elever i varje klass som pratar om att varje undervisning ska vara individuellt anpassad. Eh, och, För att det har med barnkänden att göra Ja men det har det med barnkänden att göra Men jag tänker ju att hon, hon är ju också Hon utgår ju från en värld Där hon hade en individuellt Anpassad eh, Undervisning eftersom hon hade en guvernant Ja. Eh, och så. Men samtidigt så ska vi inte heller glömma bort Och det, mm. ne, som När vi liksom lite ralljerar här med mm. <laughs> lite så Så är det ju faktiskt så här också Att hon, hon hade ett enormt högt bildningsideal ja. Även om ja, ja, ja. hon avskydde såna här grammatikövningar Det var det värsta hon visste mm. Så tyckte hon ju hemskt mycket eh, Som liksom slog hon på det här att Bildning är det som är kvar när du har utbildat dig på något sätt. Att, uh. jag, jag förstår precis vad du menar och jag tänker att det där som jag respekterar också. samtidigt mm. vi är ute på Felsborg när vi letar efter nu är för att hitta skolvisionen för det handlar absolut inte om det. Skolans vision kan inte bygga på hennes pedagogik det kan inte bygga på liksom så här nu ska vi ha liksom på något sätt här vi ska forska själv. Det är inte det vi letar <här> efter utan vi letar efter någon som kan göra för skolan vad hon gjorde för barnsynen. Precis. Det kanske är så att vi behöver tänka på vilken syn vi har på barn och unga och bygga visionen utifrån det. Mm. Jag tänker så här Mm. Jag, jag kollade upp på det här Runeberg-projektet man kan se alla klassiker och liksom alla på öppna verk på internet. Och då gick jag in och kollade på just barnets århundrade första volymen och kollade på dedikeringen. Eh, och den är så här, håller du dig. Eh, det är inte så spännande som man måste hålla i sig. Men, men det, <skratt> jag håller jag det sig. i mig, jag håller ja. i mig. Eh, alla de föräldrar vilka i det nya århundradet hoppas dana de nya människorna. Alltså, kan du fatta? Alla de föräldrar vilka i det nya århundradet hoppas danar de nya människorna. Vi är i precis samma situation nu. Men vi går inte att tänka på här, vad behöver skolan ge elever idag? Hela det föravsnittet det handlar ju om precis den grejen. Vi är inte tangerad på det. Mm. Men hon dedikerar sig till föräldrar. Mm. Inte till pedagoger. Inte till skolledare. Verkligen inte till skolpolitiker. Hon är ute efter föräldrar. Mm. För hon håller på att skriva om barn. Mm. Alltså det är mer... 1900-talets liksom barnuppfostransguru, kanske. En skolguru? Nej, okej, det finns båda två. Man behöver inte liksom dra den gränsen. Men jag tänker att vi behöver verkligen förstå att liksom det finns en ingångsskillnad. Det har jag fattat för det, i alla fall. I att liksom, hennes fråga först och främst kanske inte var skolan utan snarare vad gör vi med barnen? Och det är intressant. Mm. För att liksom, någonstans borde vi börja därmed. Ja, på ett sätt så behöver vi ju det. Men, men, mm. men saken är ju den också: att, att vad gör vi med barnen mm. i det här landet? Samtidigt så är det ju så att vi nu, 150 år senare mm. mer drygt ja. har, då är ju vi måste ju någonstans bestämma oss för att den allmänna skolan är självklar. Att vi, att vi ska ha en, mm, en mm. utbildning och bildning för alla barn. Mm. Vi behöver liksom det. Och i det här komplexa samhället som vi har fått, om vi ska fortsätta vara ett civiliserat samhälle, så behöver vi ha en hög bildningsnivå. När LNK fanns mm. eh, så, så behövde vi faktiskt inte det. Nej, visst, det är en annan värld, men, men, men min men, poäng är att en bra vision för skolan, om vi ska lära oss någonting av LNK överhuvudtaget, Mm. handlar inte om skolan först och främst, det handlar mm. om barnen. Kolla på Frida-skolorna som jag tänker där. Det, det är exemplarisk föregångare när det kommer till visionen. De pratar om att vi utbildar tågluffare och inte kört till resenärer. Mm. jag vet inte, men liksom <skratt> innehållet. Mm, jag tänker nej, men... att det handlar inte om vad skolan gör, utan det handlar om vad barnen ska få med sig, vad eleverna ska få med sig. Det är det fokuset vi måste ha. Vi kan inte ha en vision som börjar med att här att skolan är bra för att, ja, för att liksom nu <skratt> nej det reagerar. klart vi inte, ja förstår det vi du? inte men kan. Nej. På, mm. nej men, nej, men jag, jag är väl mer just för tillfället liksom lite sådär att det är ju risk när man läser Ellen Kay att de pratar om mm. individen, det är lätt att man hamnar i unschooling grejen, ja, att, att, vi, ja. att vi liksom alla håller varandra i handen och blir det bra på något sätt. Och det känns skitläskigt när man hör folk som pratar om det där alltså, ja. jag blir på riktigt lite, lite, lite rädd för det för att jag förstår inte vad de ser som jag inte ser nej. samtidigt så finns det en annan dimension i det hela och det är ju att det finns många delar i världen som pratar om att vi ska bli effektivare när det gäller att eh, det gäller undervisning att vi ska bli eh, undervisa eh, alltså till billigare pengar om man säger alltså snabbare trycka in kunskapen fortare på något vänster, ja, men eller? någon vänster eller så effektivisering och rationaliseringsgrejer det där håller ju inte för att kunskap och lärande är inte en produkt som man kan leverera på det sättet. Vi kan säga så här Det här är en höftledsoperation mm. Jag kan göra den på halva tiden mm. Och sen kan personen gå mm. Jag kan byta någons öga för halva priset Och sen kan den personen se mm. Mm. Men lärande är inte så Nej. Om vi inte försimplar skolans uppdrag till att alla ska nog godkänt För då kan yeah. vissa barn som kommer in och säger om det är två dagar Och sen bara ja, nu är du klar <laughs> ja och frågan är ju vad, vi, vad, vad är bildning och vad är lärande då Alltså du hamnar, vi, vi hamnar i oerhört Filosofiska diskussioner Ja vi i hamnar lite detta. bort från själva temat men Ja men det gör vi det. Men, men det finns någon, någon, någon diskussion I det som, som, mm. som kanske är svår att, att fundera kring Men ibland så, så hamnar man ju där Men, mm. men jag tänker att vad va är det då vi, vi söker efter egentligen? Jo, då behöver man gå tillbaka till dedikeringen. Då behöver man gå tillbaka till... Okej, okay, det ena i den här dedikeringen som att det enda vänder sig till föräldrarna. Det är en mm. sak. Men det är med att i det nya århundradet folk som vill dana de nya människorna. Mm. Det är verkligen ett motto att bära med sig nu också. Mm. För vi är fortfarande vi är ännu i ett nyare århundradet. I början av jo, fortfarande. Skulle vi, Och vi om... som vill dana dem... Alltså, det, det hänger ihop med liksom, det här med... Att 58 miljoner barn inte får gå i skolan. Det hänger ihop med att vi har en svensk skola som folk tar för givet. Och bara, oh, det blir bra, jag vill ha ett jobb som är kul. Alltså, du? Det hänger ihop med det där. Vilka människor vill vi ha? Ja, ja och, och vi som gör anspråk på att dana de nya människorna i det nya århundradet. Vad har vi för belägg? Och det, ja. det, det handlar inte bara om lärande, det handlar om större saker. Ja, vad vill vi ha? Ja, ja då, blir det ju, och då blir det ju det här... Va, va, men vilka mm. människor vill vi ha? Ja, för, för frågan får gå tillbaka till den här personen som säger att men vi borde utbildas av robotar. Vad lär man sig av en robot då? Ja, det är ju följdfrågan, eller hur? Ja. Vad kan roboten lära dig? Vad kan man inte lära sig? Vad, danar man de nya medborgarna för de nya, de nya människorna för det nya århundradet på det sättet? Nej. Har man belägg för det, annars får man bara lägga ner. Ja, men... På samma sätt som att folk som säger att ja, det är klart att alla människor måste gå i skola upp till gymnasiet. Har vi belägg för det? Annars måste man ju lägga ner. Och det är fullt möjligt att det finns. Men, men det, är den, det är den processen vi behöver ha. Ja, och samtidigt så behöver vi fundera över också mm. vad det är... För ibland så ja. kan jag bli sån här när vi pratar fortbildning, vi pratar kollegialt lärande mm. mm -hmm. vi pratar mm -hmm. hur lärare ska bli bättre så pratar vi igenom det och så fastnar vi i bildningsprocessen. Vi fastnar mm. i att eh, man måste kunna Strindbergs alla verk Man ja, måste ja, kunna liksom ja, eh, alla eh, för det blir och, ett det. ja men lite sådär och vad, vad, vad, behöver, vad behöver en svensk lärare kunna för litteraturhistoria och bla bla bla vad, vad ja, behövs ämnenet, behörigheten och sådär Samtidigt som jag tänker att det vi behöver bli experter på och utveckla hela tiden mm. det är ju faktiskt hur vi berikar ett lärande. Ja. Eh, och jag tänker att egentligen så, så är ju visionen skulle jag vilja säga egentligen det som förra veckan hade vi en krönika Mm. Med en elev som, Love. Ja. Love, mm. som, som pratar om historia Där han knyter ihop historien alltså han, Dels så har han använt den retoriska Arbetsprocessen som vi pratade Väldigt mycket om i svenskan mm. Samtidigt så har han använt sina samhällskunskaps kunskaper, sina historiekunskaper och sen gjort ett meta över det om mm. varför, då historia, varför vi behöver lära oss historia i skolan. Och den typen av lärande behöver våra elever bli väldigt väldigt bra Jag på. Vad roliga vi får gå tillbaka till LNKs pedagogik ja. och liksom, det där kanske är lite daterat. Mm. Att göra sitt eget undervisningsmaterial. När han sätter sig ner och gör sin egen eh, vad händer då? Jo, han har gjort sitt eget eh, undervisningsmaterial och varsågod nu jobbar du på Rudolf Steiner. <laughs> och med det tror jag att vi ska ta den av och så får vi lämna över till dagens elevgrönika. Eh, tack för att ni har lyssnat, eh, vi hörs igen nästa vecka. Då handlar det om lärarutbildning. Vet du något om den? Har du något att säga om den? Hör av dig så får du vara med som gäst. Ja, man får gärna dissa mig då också. <laughs> Eller då disar vi Jakob ja, Förlåt, det var ingen diss. Jag menar bara som att säga det var en rolig sammanslutning på något sätt. Ja, absolut. Jag ser inte att det är något dåligt, jag tänker att det är just <laughs> Det är roligt. Ja, vi får se om vi bollar den Ja, nej, det ja. gör vi. Hej då! Tack, tack, hej. hej.